četvrtkom 21. ruina 454. godine u carskoj palači u Rimu car Valentinian III ubio je patricija Aecia Flavia. Taj Patricij bio jedna od najvažnijih osoba u zapadnom rimskom carstvu. Od godine 435. do 437. predvodio je rimsku vojsku u pobjedi nad Burgundijskim kraljevstvom. Uništenje tog kraljevstva opisano je u sage o Nibalunzima. Nakon toga do 439. godine uspješno je vodio rimsku vojsku u borbi protiv Vizigota. Kod današnjeg Tuluza Vizigoti su zaustavljeni i poraženi. Godine 451. predvodio je Vizigotske i rimske trupe u bici na katalonskim poljima kraj Pariza. U toj bici zaustavljen prodor Huna pod Atilom. Caru Valentinijanu III. mnogi su iz njegove blizine govorili da se Aecije sprema uzeti carsku krunu. I 21. rujna 454. Valentinijan je u carskoj palači ubio Aecija. Car nije dugo uživao u svojoj pobjedi. U ožeku 455. izašao je izvan Rima da bi vježbao gađenje iz luka. U zasjedi su ga čekali Optila i Traustila, dva barbara koja su služila Aeciju. Njih dvojica odlučila su osvetiti svog gospodara i ubili su Valentinijana trećeg na Marsovom polju. Na prijestolje je došao Petronije Maksim, čovjek koji je najviše pridonio tomu da Valentinijan u Aeciju počinje gledati prijetnju. Tu nije bio kraj nevoljama zapadnog rimskog carstva i Rima. Te 455. godine taj će grad zadobiti konačan udarac od kojeg se neće moći oporaviti. Te će godine vandali ući u grad i temeljito ga oplječkati. Istočni dio Rimskog carstva ili Bizant također nije bio u dobrom stanju. Od 378. godine i bitke kod Hadrianapolisa, barbarske vojske krstarile su po istočnom dijelu carstva. Huni su prije napada na zapad carstva pustošili po istoku. Tek kada su u nizu ponižavajućih mirovnih sporazuma potpuno iscijedili istok, huni su se okrenuli prema zapadnom Rimskom carstvu. Ali istok je u nečemu bio uspješniji od zapada Rimskog carstva. Warren Trend Gold u knjizi Povijest bizanske države i društva piše. Skoro jedno stoljeće nakon Valensovog dolaska na prijestolje 364. godine, Kruna je prelazila s oca na sina ili, ako se to nije moglo izvesti, zapadni car Gracijan imenovao je Teodozija I, a umirući Teodozije II ili njegova sestra Pulherija odabrali su Marcijana. Takav način nasljeđivanja stvarao je careve s nasljednom vlašću, koliko god slabe bile njihove osobnosti, i držao je barbarsku vojsku podalje od odlučivanja tko će biti car. Iako Marcijan nije ostavio sina, njega je nađivio njegov zet Antemije, zapovjednik vojska u Iliriku. U bojstvu Aecija i Valentinijana III. gurnulo je zapad carstva u kaos. Godine 455. vandali su opustošili Rim. Petronije Maksim zadržao se na prijestolju samo sedamdesetak dana. Stradao je ili od rimske svjetine koja ga je kamenovala do smrti, ili ga je ubio jedan rimski vojnik. Istok se činio uređenijim i čvršćim dijelom carstva, ali i tome je polako dolazio kraj. Obrana carstva kako zapadnog, tako i istočnog, ovisila je o vojnicima koji su novačeni iz barbarskih naroda, tako i istog carstva branjen od raznih barbarskih kontingenata. Jedan od zapovjednika tih kontingenata, Alan po imenu Aspar, postao je toliko moćan da je mogao završiti s istočno rimskom praksom nasljeđivanja prijestolja. Nakon smrti teodozija II na prijestolju u Bizantu je došao Marcian. Ali on je to prijestolje dugovao kako činjenici da ga je prihvatila Pulherija, sestra umolog cara, tako i asparovoj odluci da Marcijana prizna za vladara. Marcijan je sedam godina bio na prijestolju. Tih relativno mirnih sedam godina kasnije predstavljeno kao zlatno doba carstva. Ali nakon što je 457. godine Marcijan umro, Aspar nije namjeravao nastaviti s praksom da se poštuje nasljedna praksa započeta stoljeće ranije. Za cara Aspar je odabrao jednog vojnika, tračanina po imenu Leon ili Lav. On je trebao biti Asparova lutka. Ali Lav će biti sve samo ne to. Već Način krunjenja pokazivao je da su se vremena počela mijenjati. Georgije Ostrogorski u knjizi Povijest Bizanta piše. Leon I je prvi car koji je primio krunu iz ruku carigradskog patrijarha. Svi njegovi, makoliko kršćanski prethodnici, zadovoljili su se time da po rimskoj tradiciji prime dijademu od nekoga visokog vojnika ili činovnika, budu podignuti na štit i da im kliču vojska, narod i senat. Novost iz 457. godine važna je u kontekstu položaja moći koji je Carigradska stolica stekla na posljednjemu ekumenskom koncilu. O tada je sve Bizanske carave okrunjivao patrijarh glavnog grada i tako je čin krunidbe ste kao značenje religijskog posvećenja. Svjetovnoj se krunitbi cara, vojnog karaktera, pridružila crkvena krunidbena ceremonija, koja je postupno potpuno potisnula stari rimski način krunitbe, te se u srednjem vijeku javlja kao pravi čin krunitbe. Aspar je bio Alan, pripadnik jednog od germanskih naroda. Bio je najvažniji vođa germanskih vojnika u Bizanskom carstvu. Da bi se oslobodio Asparovog utjecaja, Lav je morao nekako suzbiti utjecaj tih germanskih vojnika. Warren Treadgold piše... Glav je postao Asparov suparnik, ali nije mogao biti njegov gospodar sve dok su Asparovi germanski prijatelji vladali vojskom. Car trebao pokretne trupe kojima je mogao vjerovati. U isto vrijeme teško je nalazio novake, a i trebao je rođene bizantince kao porezne obveznike. Teodozji drugi eksperimentirao je s trupama isauriaca, nemirnih gorštaka koji su bili bolji u borbi nego u plaćanju poreza. Iako su bizantinski snobovi smatrali Isaurijice barbarima, oni su živjeli u carstvu već stoljećima i teško bi izdali bizantinske interese strancima. Željan saveznika u borbi protiv Aspara i njegovih germana, Lavije je 466. pozvao skupinu Isaurijaca u carigrad. je krenuo u napad na aspara s tvrdnjom da je njegov sin Ardabur zapravo špion Perzijanaca. Aspar je morao udaljiti svog sina iz vojne službe. Na kraju je 471. godine Lav sisauricima skovao urotu u kojoj je ubije Naspar. Bio je to kraj germanskog utjecaja u Bizantu. Lav je iza sebe imao katastrofalan pohod protiv vandala u sjevernoj Africi, u kojemu je izgubio golemu flotu i vojsku i doveo istog carstva u stanje bankrota. Ali to ga nije učinilo omraženim u carstvu. Podanicima se svidjela njegova pravovjerna vanska politika i slamanje moći Germana. Lav prvi dobit će Nadima Kveli. On je umro od dizanterije 474. godine. Naslijedio ga je unuk Lav II, sin Zenona i Saurica koji je pak naslijedio Aspara na čelu Bizanske vojske i Lavove kćeri. Kako je lav drugi u trenutku dolaska na prijestolje bio star samo 7 godina, Zenon je zapravo bio stvarni vladar. Lav drugi umro je nakon nekoliko mjeseci od dolaska na prijestolje i tako je Zenon postao i formalni car istoka. On će se naći u nekoliko opasnih situacija. Jedan od vojskovođa Belizar nakratko će ga svrgnuti s prijestolja, ali uzurpator će sam sebe upropastiti. John Julius Norwich u kratkoj povijesti Bizanta piše. Izgubio je simpatije svoje sestre jer je dao ubiti njezinog ljubavnika. Otuđio je od sebe svoje podanike opakom politikom oporezivanja. Izazvao je neprijateljstvo crkve svojim nasilnim pokušajima da u carstvu nametne monofizitizam. Čak je pokušao ukinuti i u Carigradu. Patrijarh Akacije obukao je zbog toga oltaru u Svetoj Sofiji u crnu tkaninu. Uzurpator Belizar zbačen je s vlasti, Zenon će vratiti prijestolje i vladaće sve do 491. godine. Za vrijeme njegove vladavine zapadno rimsko carstvo će nestati. 476. Romul Augustul, uzurpator prijestolja zapada, biće svrgnut s vlasti od svojih barbarskih gospodara pravi titularni car zapada Julije će ubijen u Dalmaciji. Tako će nestati zapadno rimsko carstvo, ali istok će ostati na životu. Nakon Zenonove smrti na bizantsko prijestolje doći će Anastazije. On je bio činovnik u Zenonovoj riznici i kasnije carev tjelohranitelj. Anastazij se na prestolu zadržao sve do 518. godine. Bio je uspješan car koji je financijski oporavio carstvo prema pravilu uvedenom nakon vladavine lava prvog, naslijedio ga je na prestolju ne njegov rođak, već zapovjednik garde, Justin. Anastazije je pokušao vratiti pravilo da ga naslijedi rođak, ali je sam odustao od toga nakon zgode koju ovako opisuje John Julius Norwich. Pozvao je trojicu nečaka na večeru i pripremio je tri ležaja, na kojima su se nakon dijela mogli odmoriti. Pod jedan jastok je komadić pergamenta na kojem je napisao riječ Regnum. Koji god da odabere taj ležaj, vjerovao je on preuzeće vlast. Na carevu žalost dvojica mladića, čije međusobna ljubav, čini se išla dalje od one rođačke, odabrala su dijeliti isti ležaj. Onaj obilježeni ostao je prazan. Nakon usrednih molitvi za neki znak, caru je otkriveno da će njegov nasljednik biti čovjek koji prvi sljedećeg dana uđe u njegovu spavonicu. Prvi koji je ušao u spavaonicu bio je Anastazije zapovjednik garde Justin. On je vladao carstvom devet godina. Njega će na prijestolju opet naslijediti nečak po imenu Justinijan. Taj će Bizanski car pokrenuti kampanje kakve svijet nije vidio u proteklih četiri stoljeća. Kako se taj nečak Justina I odlučio na takva ostvajanja i što je napravio od starog svijeta, tema je nekoliko sljedećih povijesti četvrtkom. Naš sugovornik je profesor doktor Hrvoje Gračanin, socijaka za povijest Filozofskog fakulteta u Zagrebu. Bizant je, ako možemo uopće govoriti u to vrijeme o Bizantu, to je pone pre historiografski pojam na kako Bizantinci se cijelo vrijeme smatraju Rimljanima, pogotovo je to bilo vidljivo još u ovome vremenu, ali i kasnim razdobljima srednjega vijeka, kada oni insistiraju baš na tome rimskome nasljeđu. bio je još jedina prava sila u tom erosredozornom svijetu, bez obzira na to koliko je bio stisnut sa svih strana. Ono što je potrebno naglasiti činjenica da je Bizant ili istočno rimsko carstvo nije niti u jednom je trenutku odustao od toga da u ovoj fazi još i realno, barem pokuša, a kasnije to je prestalo biti realno i pomaknulo se pone na neke ideološke razine, ali smatra sve one pokrajene oblasti koje su nekoć bile u rimskom carstvu, zaista a, svojima. Dakle, u ideološkom političkom smislu, u idealnoj situaciji, doista Istočno-Rimsko carstvo, odnosno Bizant je imao pravo na sve te e, oblasti. Početkom šestoga stoljeća situacija je ipak bila još dovoljno dobra, iako se to nije moglo sasvim e, iščitati u datome trenutku, da Istok pokuša pripojiti Zapad, Dakle, Justinijan, to se mora istaknuti, je naslijedio prilično dobru situaciju. Ranije u historiografiji se nekako i razdoblje vladavine, njegova ujaka Justina I zahvaljući kome u konačnici Justinijan se uopće i našao u prilici postati. Carem, jednostavno bili osvrsna predigra ili uvod u Justinjanovu vladavinu, novija historiografija ipak pokazuje da je dobrim dijelom Justin bio samostalan vladar i da neke smjernice koje on postavio ili njegovo carevanje, Justinijan naslijedio bez objedno to što je on cijelo vrijeme bio i Ujakov glavni savjetnik. Doduše tu treba istaknuti također još jednu činjenicu da iako je Justinijan pokušavao sebe predstaviti kao pravoga vladara i dok je Ujak bio na vlasti, je Ujak imao drugačije planove, on se dugo vremena opirao toj mogućnosti da Justinijana proglasi dakle, svoga nečaka i punopravnim suvadarom. To je praktički učinio tek pred samu, samostvrt. U 7. stoljeću prije Krista ljudi iz grčkog grada Megare otišli su u Apolonovo svetište u Delfe kako bi pitali gdje da osnuju svoju koloniju. Od proročice Pitije dobili su ovaj odgovor. Blaženi su oni koji će živjeti u tom svetom gradu na tračkom tlu uz uska usta ponta, gdje dva šteneta skaču u uzburkano more i gdje ribe i jeleni pasu na istom pašnjaku. Pite proročanstvo uvijek su bila zagonetna, ali građani Megare uspjeli su odgonetnuti njezine riječi. Na uskim vratima ponta, na mjestu gdje se iz mramornog mora ulazi u Crno more, postojao je zaljev koji su Grci nazivali Keras, ili rog, ili rogata životinja. U blizini su bile dvije rijeke, Kidaros i Barbizos, čija su imena asocirala na Štenad. Na tom mjestu bila je odlična prirodna luka, zvana Hrizoheras, ili Zlatni rog, i tamo je bilo obilje ribe. I tako su Megarani 668. ili 659. ili 657. godine prije Krista osnovali grad po imenu Bizanti. Grad je bio na sjajnom strateškom položaju. Nitko nije mogao uploviti i isploviti iz Crnog mora, a da nema odobrenje posade tog grada. Prilaz gradu Skopna mogao se lako braniti i zbog svega toga Bizanti je postao jedan od najvažnijih gradova na istoku grčkog a onda i Rimskog svijeta. Ali tek nakon prvih tisuću godina od osnutka Bizanti će doživjeti svoj pravi procvat. 18. rujna 324. godine kod Hrizopolisa vojska cara Konstantina pobjedila je vojsku suparničkog cara Licinija. Konstantin je nakon te pobjelje odlučio podignuti novi glavni grad Rimskog carstva. Tri tjedna nakon pobjede kod Hrizopolisa počeli su kod Bizantija odredi za posvećenje Novog Rima. Taj novi grad koji će dobiti ime Konstantinograd ili Konstantinopol, slaveni će ga nazivati carski grad ili carigrad, biće inauguriran 11. svibnja 330. godine. Car Konstantin učinio je sve kako bi u taj Novi Rim privukao stanovnike. Steven Runciman u knjizi Bizantijska civilizacija piše Građanin Carigrada, šetejući se svaki dan kroz grad, nikada nije mogao zaboraviti slavu svoga nasljeđa. Ali to je bio i rimski grad. Više od dva stoljeća dvori veliki dio stanovnika govorili su latinski. Latinski je još bio jezik obrazovanih ljudi u balkanskoj pozadini. U da privuče stanovništvo i svih dijelova carstva, Konstantin je dao gradskoj svjetini privilegiju besplatnog kruha i igara, koju je uživala i rimska rulja a više klase, prema legendi, bile su navedene da se presele na Bospor poklonom palača, koje su bile točne kopije njihovih rimskih domova. Carigrad je trebao biti drugi Rim. Novi Rim, koji je Carigrad, postao je do kraja njegov službeni naziv, a njegovi građani uvijek su bili Roma i Oji. Građani Carigrada smatrali su se po narodnosti kao rimljani, još dugo poslije vremena kada se latinski jezik više nije čuo na obalama Bospora i kada je u njima jedva bilo tragova talijanske krvi. Godine 381. Carigrad je dobio svog patrijarha. On se smatrao ravnim rimskom patrijarhu kasnijem papi. U vrijeme vladavine istočnog cara Teodozija II. Carigrad je dobio svoje goleme zidine, koje su ga štitile od napada. Njihovi ostaci postoji dan danas. Takav Carigrad, Konstantinopol, postao je sjedište careva istoka. U doba vladavine cara Justiniana koji je vlada od 527. godine do 565. Carigrad će postići svoj vrhunac. Ali, da bi Justinijan mogao početi sa svojim osvajanjima i gradnjama, prvo su dva cara prije njega morala provesti važne reforme. Anastazije prvi napunio je carsku blagajnu. Justin je pak omogućio Justinijanu da dođe na prijestolje. Situacija je bila relativno dobra zato što je car Anastazije, koji je prethodio i Justinu prvome bio uspješan poneprije u tomu da, kako bi se to reklo, suvremenim rešnikom, stabilizira državne financije. Dakle, onim svojim i monetarnim reformama i poreznim reformama uspio uravnotežiti prihodovnu i rashodovnu stranu državne riznice, carske riznice, tako da izvori izvješćuju kako je na kraju njegove vladavine se pojavio priličen višak sredstava, dakle, carska blagana je bila i kako puna, bez toga Justinijane ne bi mogao izvršiti mnogo onoga što je učinio tijekom svoje vladavine. Tu također treba istaknuti još nešto. Naime, općenito, pogotovo je to bilo vidljivo u starih historiografiji, smatra se kako je istinijan nekako već i tijekom dakle Vladavine svoga ujaka, a u svakom slučaju na početku svoje vladavine uspostavio svojvrstan program, dakle imao je već neki plan, neku strategiju, neku, neki projekt koji je ciljao za obnovu jedinstvenog Rimskoga carstva i da kako u vezi s različitim društvenim i političkim reformama koje su se provodile tijekom istinijanoma vladavine. Nove istraživanja to drugačije se gledavaju više Justinjanovu vladavinu njegove poteze tumače kao reakciju na postojeće okolnosti u kojima se on pokazao vještim iskoristiti povoljnu situaciju, a ne da je unaprijed imao taj plan koji se naziva službeno renovaciju imperije, dakle obnova carstva. Na posljedku je on mogao predstaviti znatan dio svoje vladavine kao nešto što je obnovilo царство u cjelini međutim nije čini se imao u startu takav takav plan Prema legendi koju u šestom stoljeću zapisao povisničar Jordan, goti su nastali u Južnoj Skandinaviji. Baltičko more preplovili su u tri broda pod vodstvom kralja Beriga i iskacali su se na obalama Južnog Baltika. U nizu bitaka pobijedili su vandale i druge germanske narode i stalno se naselili na Južnom Baltiku. Rimski povisničar Tacit pisao je da se goti mogu prepoznati po svojim okruglim štitovima, kratkim mačevima i prema poslušnosti prema svojim kraljevima. Pod Filimerom, petim kraljem, nakon beriga Goti su se počeli seliti na jug, prema Rijeci Vistuli. Na kraju su u tom seljenju došli do sjevernih obala Crnog mora. Ta se selitba najvjerojatnije dogodila u drugom stoljeću po Kristu. U trećem stoljeću goti su počeli prodirati preko rimske granice u Malu Aziju i na Balkan. U doba vladavine cara Aurelijana, Rim je morao napustiti provinciju Daciju i poući se južno od Dunava. Goti su se naselili na područje između rijeka Dunava i Dnjestra i postali su poznati kao Vizigoti, to je zapadni Goti. Oni pak koji su ostali u onome što se danas naziva Ukrajina postali su poznati kao Ostrogoti ili Istočni goti. Vizigota u Daciji napali su 376. godine Huni. Vizigoti nisu imali drugog izbora nego prijeći preko rijeke Dunav i tako su došli u sukob s Rimom. Deveto kolovo za 378. godine kod Hadrianapolisa došlo je do bitke između zapadnih gota i rimske vojske predvođene carem Valencom. Rimski povjesničar Amijan Marcelin ovako opisuje tu bitku. Sunce je bilo visoko na nebesima i palilo je Rimljane, koji su bili izmoreni glađu i naporom i jedva sposobni nositi težinu svoga oklopa. Na kraju, naši su redovi potučeni od nadmoćne snage Barbara i počeo je opći bijeg, kojim se pribjegava samo u najvećoj nuždi, kada se svaki čovjek spašava kako može. I dok su oni bježali po putovima koje nisu poznavali, car se izbezumljen užasnim strahom probijao preko gomila mrtvih i potražio zaštitu među postrojbama lankarija i matijarija, koje su držale svoj položaj, dok ih nisu nadvladale nadmoćne snage. Kada su elitne rimske postrojbe savladane, vizigoti su krenuli uopće ubijanje. Ujutro tog devetog kolovoza, Valenci je izašao iz Hadrianapolisa kao car, praćen tjelesnom stražom i svojim legijama. Sumrak je dočekao kao izbjeglica ranjen strijelom. Vojnice su ga pokušali zaštititi, sklonjen je u obližnju kolibu gdje su mu pokušali previti rane i spanirati njegov bijeg u grad. Ali vizigoti su primijetili tu malenu skupinu. Pokušali su provaliti vrata kolibe. Skrova su ih legionari počeli gađati strjelicama. Tada je vizigotima bilo dosta. Zapalili su kolibu. I tako je umro rimski car Valens. Bitka kod Hadrianapolisa označila je početak kraja rimskog carstva. Zapadni goti opljačkaće Rim 410. godine. Na kraju će na zapadu carstva utemeljiti svoju državu. Istočni goti će, kasnije pod kraljem Teodoriko velikim utemeljiti državu u Italiji ju gota na Balkan nije bio jedini udar na istog carstva nakon gota došli su sjuni. Početak 6. stoljeća dočekuje cijeli taj prostor jugoistočne Europe razdijeljen između temeljno dvije interesne sfere. Dakle s jedne strane doista to je bilo Istočno Rimsko carstvo koje je vladalo prostorom koji se nazivao dakle, administrativnom smislu i liričkom prefekturom i tračkom djecezom. Napravo to su te oblasti koje pokrivaju današnje države, dakle Srbija, Albanija, Grčka. Bugarska i europski dio Turske. To je ono što je pripadalo istočno-rimskome carstvu i u tim početnim desetljećima šestoga stoljeća već se nalazilo neko vrijeme na udaru Barbara, kako se ih skupno nazivali ti kasno-antički autori, koji su dolazili sjeverno od Dunava. Pogotovo u drugom i trećem desetljeću šestoga stoljeća, dakle već i u vremenu kada je počeo Justinian vladati, sve više i više se pojavlju dotada slabije poznate grupe, ali kojima je danji razvoj događaja dao veliku onda ulogu u prekrajanju političkih datosti na tome prostoru. Dakle, to su s jedne strane bugari, a s druge strane i slavenske grupe. U prvoj toj fazi i jedni i drugi poneprije prije kao pljačkaši, koristeći s jedne strane slabosti obranbenog sustava utvrđene granice na Dunavu i druge strane općenito time što je carstvo i bilo dobrim dijelom u tome vremenu zauzeto mnogo jačim protivnikom na svojim istočnim granicama, dakle to je Perzija, s Perzijancima je ratovao i Enastazije prvi s Perzijancima se potre svoje vladavine morao nositi i Justin, a onda i taj rat koji je tek bio u počecima Justinjan i uh, naslijedio i to je bilo nešto čime se morao pozabaviti zabaviti dakle što je bilo najvažnije u početnim godinama njegove vladavine Oko 370. godine Huni su udarili na jugoistok europe i pokrenuli seobu Vizigota preko Dunava. Sami Huni su pak najvjerojatnije došli s područja iza rijeke Volge. Prvo su pregazili Alane koji su imali svoju državu između rijeka Dona i Dnjestra. Onda su pokorili Ostrogote. Nakon toga su porazili Vizigote. Prvi rimljanin koji je opisao Hune bio je Amien Marcelin. On je oko 395. godine u svom dijelu kronika događaja ovako opisao hune. Oni svakako imaju ljudski oblik, kako god on bio sirov, ali oni su tako grubi da ne trebaju vatru niti dobro začinjenu hranu, već žive od korijenja onih biljaka koje zateknu u polju, ili na napola sirovom mesu, bilo koje životinje, koje brzo ugriju ostavljajući ga između svojih butina ili na leđa svojih konja. Nikada se ne u kuće s krovom, već ih izbjegavaju kao nešto što nije pogodno za upotrebu, kao što ljudi izbjegavaju grobnice. Kod njih nema niti kolibe pokrivene trskom, već oni lutaju okolo po planinama i šumama i navikavaju se od kolijevke na mrazi, glad i kišu. Čak i kad su u drugoj zemlji, nikad ne uđu u kuću osim ako ih neka jaka nužda ne natjera. Huni su prešli Dunav i počeli su pustošiti po istoku Rimskog carstva. Bizant nije imao vojsku dovoljno jaku da zaustavi te napade i jedino mu je preostalo da diplomatskim manevrima i davanjem golemih svota novaca nekako umiri Hune. Prvi je sporazum Bizant s Hunima sklopio 434. godine u gradu Margusu, današnjem Požarevcu u Srbiji. Bizant je trebao platiti golemi danak, ali ga nije do kraja isplatio. Onda su sedam godina kasnije huni krenuli u novi napad u kojem su skoro došli do zidova Carigrada. Bizant je morao platiti još veći danak. 447. godine Atila, koji je ubio svog brata Bledu, s kojim je kod Margusa iznudio onaj sporazum, ponovno je krenuo u napad na Bizant i ovoga puta je došao do termopila u Grčkoj istočno carstvo novije mir platilo utrostručenjem Danka. Nakon toga huni su krenuli na haranje po zapadu. Svi ti siloviti napadi prestali su 453. godine kada je umro Atila. Pokopan je u tri kovčega. Jedan je bio od zlata, drugi od srebra, treći od željeza. Gdje se nalazi njegova grobnica ne zna se do danas. Iza huna ostao je trag pljačke i paleža. Kako na istoku, tako i na zapadu. Što se tiče malo zapadnih predjela, dakle prostora današnje Bosne i Hercegovine i Hrvatske, oni su nominalno potpadali pod drugu silu koja je u tome častu postojala u zapadnom dijelu Sredezemlja, to su bili Ostrogoti. Dakle, oni su se instalirali kao novi vlastodržci u Italiji i tim oblastima zapadnoga Ilirika u prvoj fazi uz carsku dozvolu, ali onda su malo i može se tako reći, prekoračili svoj mandat i pripojili oblasti, poneprije je riječ o Dalmaciji, doista, i Južnoj Panoniji i mimo onoga što je carstvo htjelo da oni učine. Tu su onda bila i s jedne strane ratna, s druge strane i diplomatska natezanja koja su nekako ispunila prvo deseljčiće šestoga, šestoga stoljeća i na koncu je nekako uspostavljen, svojvrsni mir koji je bio s jedne strane nužnost u datom trenutku, a s druge strane zapravo nešto što je jedna druga strana bila spremna prekršiti ako je to odgovaralo njihovim neposrednim interesima. Pa tako se recimo, zna. isto bilo na početku Istinjanove vladavine. Dobrim dijelom je zato što je istočno-rimska carska vlast igrala malo prljavo, dakle tražila saveznike protiv Ostrogota. Negdje je oko 528. godine su i sami Ostrogoti bili ponovno spremni udariti i na istočno-rimsko područje, dakle recimo u današnjoj sjevernoj Srbiji, odnosno današnjoj sjeverno Bugarskoj, kako bi osnažili vlastiti, vlastiti položaj i pokazali istočnom je rimskome carstvu da oni nisu bez razloga najmoćniji u tome trenutku Barbarskog kraljestva na zapadu. Od 454. godine Dalmacijom je skoro samostalno vladao vojskovođa Marcelin. On je bio toliko moćan da mu je car Istoka Lav I dao nalog da u Rim otprati Antemija, koji je trebao biti novi car na zapadu. Nakon toga Marcelin je dobio zadatak da sudjeluje u kampanji protiv vandala. Kampanja je završila neuspjehom, ali za njezinog trajanja Marcelin se sukobio s Cericimerom, glavnim vojskovođom na zapadu, i čovjekom kojeg se smatralo da stvarno na Sve je to završilo Marcelinovim ubojstvom na Siciliji u kolovozu 468. godine. Marcelina je u Dalmaciji naslijedio njegov rođak, sin njegove sestre, Julije Nepot. I u njega je Istog carstva imao povjerenja. Na kraju će Nepot 474. biti isklican kao car zapadnog rimskog carstva. Na prijestolju zapada Julije Nepot održava se manje od godinu dana. Hrvo je gračanin u knjizi Nova zraka u europskom svjetlu. Hrvatske zemlje u ranom srednjem vijeku, poglavlju kraj antike u hrvatskim prostorima, ovako opisuje danju sudbinu Julija Nepota. U kolovozu u 475. godine svrgnuo ga je nekadašnji Atilin osobni tajnik Panaonac Orest, kojeg je sam Nepot postavio za glavnog zapadnog vojskovođu. Nemajući izbora, Nepot je 28. kolovoza pobjegao u Dalmaciju. Može se pretpostaviti da se smijestio u Dioklecijanovoj palači koja je pripadala carskoj domeni, a on je bio zakoniti car. Dalmacijom je nastavio nesmetano vladati još gotovo pet godina, neuznemiravan od Oresta i uživajući priznanje Carigradskog dvora, a da nije uspio ishoditi ikakvu konkretnu pomoć. Čini se da je pokrajina u trenutku kada je Nepot ponio carsku krunu prešla pod zapadno carstvo, ali je ta konstitucionalna promjena bila vezana isključivo uz njega osobno. To bi se moglo zaključiti iz činjenice da je poslije Nepotova ubojstva u Dioklecijanovi palači u proljače 480. novi kralj Italije, germanski vođa Odoakar, odlučio intervenirati protiv njegovih ubojica, dvojice časnika, obide i Viatora. Sa smrću Julija Nepota nestao je zadnji čovjek koji je polagao zakonito pravo na prijestolje zapadnog rimskog carstva. To je značilo da cara na zapadu nema i da je jedini pravi rimski car onaj u Carigradu u Novom Rimu. To je značilo i da istočni car sada ima pravo polagati prava na područje cijelog nekadašnjeg Rimskog carstva, tako i na zapad Balkanskog polotoka, na Dalmaciju i Panoniju. To su postali područja na koja je prava sad polagao Bizant. Justinijan će biti prvi istočni car, koji će to pravo pokušati potvrditi oružje. Kada je on prvog kolova za 527. naslijedio Justina, odmah su počela nagovaranja da se krene u vraćanje Izum jednog Izvori je sasvim jasno svjedoči o tomu da je postojala snažna grupa izbjeglica, ponepred iz Italije, ali čak iz Sjeverne Afrike. Recimo, Sjeverna Afrika je u to vrijeme pod Vandalima, dakle, Vandalsko je kraljevstvo dominantno u tome prostoru. Dakle, te izbjeglice su pripadnici najviših aristokratskih slojeva na zapadu, koje su da kako gubitkom utjecaja, dolaskom nove skupine, radi odlučili potražiti sigurnost u istočno-rimskoj prijestalnici u Konstantinopolu. I to se događalo napravo tijekom cijele druge polovine petoga stoljeća i Vrela doista pokazuju kako su pojedinci među njima imali s obzirom na, na kako svoje podrijetlo i svoj istaknuti status i mogućnost da direktno utječu na carsku vlast. Naime, očito jest da su oni i kako to koristili, mogućnost da već po tradiciji, kao što je to bilo običajno još i u vrijeme cara Augusta, kudeći da je riječ o osobama sentorskog staleža, imaju direktan pristup samome vladaru. U tome su obraćanju oni su mogli onda utjecati na vladara i na carske strukture da se napokon nešto poduzme po pitanju povratka i njihove vlastite imovine koja je ostala sada pod vlašću tih novopridošlih barbarskih naroda i s druge strane da onda da kako i carstvo vrati sve te koje sada nisu bile pod direktnim direktnom njihovom vlašću u opseg same rimske države na, na istoku. Dakle, s jedne strane je taj utjecaj koji su oni imali bio važan kao početna motivacija da se krene na u akciju. Druga vrlo važna okolnost je bilo to što su se stvorili evo, prilike dakle najmoćnija barbarska država na na zapadu Ostrogotsko kraljestvo početkom 30. godina 6. stoljeća bilo je u svevrsnom previranju naime najmoćni predstavnik Ostrogotske dinastije, kralj Teoderik Veliki je umro u 526. godine. Njega je naslijedio maloljetni unuk, zapravo je vladala Teodorikova kći Amala Svinta ili Amala Sunta. Međutim, ona se sukobljavala zapravo s interesima predstavnika moćne godske aristokracije koji su imali vlastitih ciljeva. Napokon, u tim sukobima i ona je ona izvukla uh, kraći, uh, kraći kraj. Teodorik veliki rođen je 454. godine. Deset godina svog djetinstva provao je kao talac u Carigradu. On je bio zalog da će njegov otac, Teodomir, ostrogotski vojni vođa, poštovati sporazume s Bizantom. Iako mu tih deset godina nisu donijeli veliko obrazovanje, do kraja života potpisivao se uz pomoć šablone napravljene u zlatnoj pločici, oni su mu donijeli dobro poznavanje Bizanta. Godine 471. naslijedio je svog oca na mjestu voj... Ostrogota. Teodorikov. Glavni cilj bilo je osiguravanje stalne države za istočne gote. 20. godina pokušavao je to ostvariti na istoku Rimskog carstva. Na je odustao od sukoba s Bizantom i sklopio je s Bizantskim carem dogovor da državu za svoje istočne gote ode potražiti na zapadu u Italiji. Gotovo svi istočni goti krenuli su selitbu na zapad, ali tamo ih je čekala država koju je utemeljio germanski ratnik Odoakar, koji je svrgnuo Romula Augustula i tako uništio zapadno rimsko carstvo. Oko 488. godine počeli su prvi sukobi između Teodorika i Odoakara. Nakon skoro pet godina rata sukob je završio mirom. Uvjeti mira bili su ovi. Teodorik i Odoakar zajedno će vladati Italijom iz Palače u Raveni. To se dalje događalo, opisuje John Julius Norvić. Teodorik nije imao namjeru održati svoju riječ. 15. ožujka, samo 10 dana nakon službenog ulaska u Ravenu, pozvao je Odoakara, njegova brata, njegova sina i glavne časnike na banket u njegovom krilu palače. Kada je Odoakar zauzeo svoje počasno mjesto, Teodorike istupio prema njemu i jednim snažnim udarcem mača rasjekao ga od ključne kosti do bedra. To je čak i njega iznenadilo. Jadnik vjerojatno nije imao niti jedne kosti u tijelu, rekao je to i pritom se navodno i smijao. Odoakarove sljedbenike brzo su odveli stražari, dok je njegov brat podlegao od strelica dok je pokušavao pobjeći. Njegova žena bačena je u tamnicu gdje je umrla od gladi. Tako je Teodorik uklonio svog suparnika u Italiji. Tek tada je mogao izgraditi moćnu ostrogotsku državu. Tom je državom vladao 33 godine i to vrlo uspješno. Goti su se naselili u sjevernoj i srednjoj Italiji kao i u Pannoniji i Dalmaciji. Kraljevstvom je vladao mir. Samo su Goti smjeli nositi oružje i služiti u vojsci. Glavni cilj Teodorika bio je mir u kraljevstvu. Ali u kolovozu 526. Teodorik veliki je umro. Vrijeme mira brzno će prestati. Njegov nasljednik Atalarik, sin Teodorik ovaj kćeri Amalasunte, neće moći spasiti kraljevstvo istočnih kota u Italiji. To je inače poslužilo kao dobra osnova Justinianu da sebe proglasi naprav njezinim osvetnikom i da onda krene u vojne operacije. Slična je situacija bila i u Vandalskom kraljevstvu koje je još bilo jače iznutra, izgrizeno sukubima između vandalskih vlastodržaca i predominantnoga romanskog straništva. Tu je bio veći problem nego što je to bio u Ostrogotskom kraljestvu, što su vandalski vlastodržaci bili Arijanci, dakle pripadali su jednoj vjerskoj opciji, kršćanskoj vjerskoj opciji koja je još tamo 325. godine bila službeno proglašena krivovjerjem i za razliku od ostrogota vandalski vlastodrešci su bili skloni nametati i svoju ariansku opciju većinskome pravvjernome stanovništvu što je samo izazivalo dodatne sukobe. S druge strane kako bilo je, koliko se to može prosuditi prema izvorima, pisanim izvorima, pripadnika vandalske aristokracije koji nisu bili spremni ni na kakav sporazum sa još preostalim predstavnicima Romanskoga visokoga staleža u Africe, dakle, to je bio sukop koji se onda odigravao na više razina. S jedne strane, među samim vandalima bile oni koji su bili skloni kompromisu i sporazumu s carstvom, pa onda to znači sporazumu sa lokalnim i još preostalim utjecanim romanskim grupama, a s druge strane, oni koji su insistirali na tomu da su ove bile razvaštene i da vandali nemaju što tražiti zapravo u takome sporazumu. Onda zapravo jedna promjena na vlasti kada je u konačnici upravo ta žešća skupina arijanske aristokracije došla na vlast u Vandalskom kraljestvu osobi Gelemera je poslužila svrgnuši jednoga kralja Vandalskoga koji je bio ipak za sporazum temeljem i svoga podrijetla i svoga odgoja. Riječ je o kralju Hilderiku koji je zapravo dobar dio svoje mladosti proveo čak u Konstantinopolu. To je onda poslužilo Justinjanu također kao sovjresna izlika da pokrene akciju protiv uh, samih vandala Nije sve Justinijan htio osvojiti silom. Kada je Teodorik umro, iza njega su ostali njegov unuk Atalarik star 10 godina i njegova kćer Amala Sunta. Ona je bila regentica svom sinu i htjela ga je odgojiti kao rimskog vladara. To se nije svidjelo ostrogotskim plemićima koji su podržavali Teodorikovu politiku mira, ali nisu htjeli da njihov vladar poprimi običaje Rimljana, onih koji su oni pokorili. Pored toga, Amala Sunta je ostrogotsku državu gurala prema Bizantu. Sa Justinijanom je sklopila sporazum da će ako ju plemići zbace, sebe zajedno sa svim ostrogotskim blagom predati Justinijanu. To je dovelo do pobune protiv nje. ona ju je uspješno ugušila. Ali 534. godine umro je Atalrik i Amala sunta je namjeravala dijeliti prijatelje za svojim rođakom Teodahadom. Zapravo je htjela da on bude njezina lutka. Teodahad nije to namjeravao biti. Prognao je Amala suntu na otočići na Toskanskom jezeru bolsena i tamo su je udavili u kadi rođaci plemića koje ona pogubila u gušenju pobune. Kada je i pokrenuo sve te vojne operacije, da samo, sam začetak njihov, dakle prvo je nastupio rat protiv vandala nakon što je, je nekako uspio riješiti taj sukob s Perzijancima na, na istoku, pokazuje da je to trebao biti pohod više nekog ograničenog karaktera. On je uputio do duše svoga najistaknutijega i najvještijega generala Belizara u tom trenutku se još i nije znalo koliko je Belizar sasvim vješt, iako se istaknuo dakle, u borbi protiv Perzijanaca. Međutim, broj vojnika kojim ostavio na raspolaganje ukazuje na to da je to trebala biti akcija ograničenoga dosega, da pače čak je Belizar onda upotrijebio i vlastitu stražu, osobnu stražu koju je imao kao važan vojni odred u akcijama koje su se spremile. Međutim, tijek, a na posljedku onda ishod cijele te vojne operacije, pokazuje koliko je Justinian zapravo onda spreman odgovarati na postojeću situaciju, odnosno ako se pruži dobra prilika, onda jo je znao prepoznati i do kraja ići s njom, jer se pokazalo koliko su onda sami vandali slabi i u tijeku samoga pohoda Justinian je onda omogućio zapravo, da se dodatnim slanjem snaga i resursa, zapravo cijeli taj pohod koji nije trebao dobiti karakter pravoga osvajanja, pretvori doista i osvajački pohod i bude završen onda s istočno-rimskom popidom. U pohod na Sjevernu Afriku Hivandala i Justinijano vojskovođa Belizar krenuo je s 5000 konjanika, 10.000 pješaka. Pola od tih vojnika bili su barbarski plaćenici. Njih je na Sjever Afrike prevelo 500 transportnih brodova praćenih s 92 dromona, Bizanska ratna broda. Na putu taj vojska imala problem s trovanjem od pljesnjivog dvopeka. Ali to nije spriječilo dolazak vojske u Sjevernu Afriku. Sukob između vandalske i bizanske vojske ovako su John Julius Norwich Vojska je onda krenula na sjever prema Kartagi Bila je 10 milja od toga glavnoga grada Kada je 13. rujna vandalska vojska napala Gelimer je planirao trostruki napad Njegov brat Amatas trebao je napasti prethodnicu Bizanske vojske Dok je njegov nečak Gibamund trebao udariti na središte Gelimer se trebao pozabaviti začeljem Amatas je prerano krenuo i bizantinci su spremno na njega čekali. Ubici koje je uslijedila, Amatas je bio ubijen. Njegovi vojnici su izgubili srčanost. Neki su bili sasječeni u komade oko njega, drugi su pobjegli. Napad zboka nije bio uspješniji. Gibamund je još uvijek okupljao trupe kada je napala Belizarova konjica. Nju su činili huni, divlji, ružni, neumoljivi. Vandali su samo pogledali tu hordu i pobjegli. Sve sada ovisilo o Gelimeru. On je dobro počeo, ali onda je naišao na mrtvo tijelo svoga brata i želja za borbom je nestala. Opet je Belizar ugledao prigodu i napao je vandalsku glavninu snaga. Bitka je bila gotova. Vandalska država brzo je srušena. Puno je veći problem bio srušiti državu istočnih gota u Italiji. Govori profesor dr. Hrvoje Gračanin, socijega za povijest Filozofskog fakulteta u Zagrebu. Budući da je tako uspješno završio pohod protiv Vandala, da je naposljedku vladala, ali ipak mirna situacija na istočnim granicama, dakle službeno se 532. sklopio takozvani vječni mir, koji je predviđao dakle, barem 50 godina mira na granici, ako se to nije pokazalo naposljedku realnim, ali u datim okolnostima moglo se reći da situacija na istoku je mirna, Uspjelo se postići to u sjevernoj Africi, činilo se onda logičnim da se na krilima tih uspjeha krene u novo osvajanje, koje je kako bilo još zamašnji od vandalskoga. Međutim, taj plijen jasno bio i puno veličanstveniji, jer bi to značilo vratiti Rim kao ideološko središte carstva ponovno u carske ruke. Što više u vlastitome dvorištu, je Justinjan imao mir, jer gušenjem toga velikoga ustanka početkom 532. godine, dakle u sjećnju 532. godine koji je ponio naziv Nika, justinjan sada je mogao biti siguran da svi protivnici koji su još eventualno preostali nakon čišćenja, političkoga čišćenja koje je poduzao Neposredno nakon gušenja toga ustanka neće sigurno sada mu više praviti probleme. Mogu je računati i na činjenicu što je već taj trijumf nad vandalima pokazao istočnim rimanima, a pogotovo stanovnicima prijestolnice, da car ide pravim putem i da može obnoviti onda tu veličanstvenost i nekadašnju snagu rimskog carstva. Poštovane slušateljice i slušatelji, slušali ste povijest četvrtkom emisiju obrazovnog programa Hrvatskog radija. Sljedećeg četvrtka govorit ćemo o tome kako je Justinian pokušao obnoviti nekad veliko rimsko carstvo. Današnju emisiju za vas su pripremili. Tek ščitao Ivan Kojundić, emisiju snimio Miroslav Šeb, a uredio i vodio Dario Špelić. Lijep pozdrav i do slušanja.